Де Макуле і капуле або весела енциклопедія. Частина перша поява макуле і дивовижного, чарівного, чудернацького лісу. В місті Санта Буркодур жив хлопчик на ім'я Макуле. Його батька, який вельми полюбляв носити креслатого зеленого капелюха, поцяцькованого маленькими срібними дзвониками, теж звали Макуле, і його діда звали Макуле, і його прадіда, уявляєш, звали теж Макуле. І прапрадіда, хоч ти мені можеш і не повірити, теж звали Макуле. А якщо по правді, якщо бути абсолютно точним, то звали цього хлопчика не просто Макуле, а Макуле п'ятий. Таку їх сім'я із Санта Буркодур узяла собі звичку правило, традицію. Кожного хлопчика в їх роду називати Макуле. А щоб відрізняти їх хоч якось один від одного, то кожен із Макуле мав свою цифру номер число це ж як прізвище. Адже лише тоді він ставав особливим. Прапрадід хлопчика був Макуле перший, прадід Макулє другий, дід Макуле третій, батько маляти Макуле четвертий, а сам малюк, як ти вже знаєш, макуле п'ятий. Тепер ти розумієш, моє серденько, чому Макуле став Макуле п'ятим? Ось ти маєш ручки, а на ручках пальчики, і кожний пальчик є твоїм пальчиком. Всі вони одна сім'я. Ти можеш пальчиками ворушити, ти можеш їх стискати, загинати, ти можеш торкати ними носа, щоки, вуха, шиї, ноги і навіть п'ятки. Але як їх відрізняти один від одного? Ось питаннячко, а? Хоча ти можеш кожному пальчику дати ще ім'я цифру, ім'я номер, ім'я число. І тоді кожний твій пальчик стане особливим. Пальчик перший на ім'я один, пальчик другий на ім'я два, пальчик третій на ім'я три, пальчик четвертий на ім'я чотири, пальчик п'ятий на ім'я п'ять. І ти можеш робити особливими не тільки пальчики, а й цукерки, морозиво, тістечка, кубики, м'ячики. Геть-геть усі однакові речі Тепер ти можеш перетворити у особливі І відтоді вони будуть відрізнятися один від одного Але, запитаєш ти Чому всі хлопчики у тій сім'ї мали одне, однісіньке на всіх ім'я? Це ж дивно І звідки взагалі узялось це чудернацьке ім'я? Макулє для того, щоб дізнатись про це Ми маємо повернутися у ті прадавні часи Коли міста Санта-Буркодур зовсім Зовсім не було на Білому світі А місце, де потім з'явиться Санта-Буркодур Було вкрито густим лісом Густим, екваторіальним, вологим, тропічним лісом Наповненим безлічю дерев Там росли навіть червоні дерева навіть рожеві дерева і навіть чорні дерева, які тепер називають ебеновими І був той ліс настільки густим, що дерева боролися за місце під сонцем Між ними точилася війна, мовчазна, вперта війна Вони витискали одне одного, витягуючи віти все вище і вище, аби захопити більше сонячного проміння Верхівки величезних дерев з'єднувалися у суцільний товстий шар листя, утворюючи листяне шатро, яке нагадувало дах великого будинку. Подекуди він був такий товстий? Ну, Ну, напевно, завширшки з твою кімнату, а може і завдовшки. Внизу біля коріння дерев було темно і волого. Земля вкривалась густою травою І прілим листям На якому росли різнобарвні чудерницькі гриби І зелені, як огірок І помаранчеві, як помаранч І сині, як баклажан І жовті, як лимон Але найдивовижнішими грибами Там були червоні гриби Червоні, як дозрілий помідор Але не круглі, як помідор «А якщо ж не круглі, як м'ячики, то ти, напевно, думаєш, що вони були трикутні чи квадратні? Як твої яскраві кубики, з яких ти складаєш будинок, дорогу, міст, скелю, поїзд?» «Ні». І ще раз ні». «Ні за що ти не здогадаєшся?» «Ці червоні гриби росли з-під землі, як росте волосся на твоїй голівці». Вони були один в один тоненьким, кучерявим, червоним волоссям. Якщо б його приміряти тобі на голову, то довжина червоних, кучерявих, тоненьких грибних смужечок доходила б тобі до пояса, а може й до колін. Це залежить від того, наскільки ти виріс за цей останній рік. Ось такі-то були чудернацькі гриби. Але це, моє серденько, були ще й дуже небезпечні гриби. І ось чому. Одного разу макуля П'ятий подався у цей дивовижний, тропічний, екваторіальний ліс, в який йому, моє серденько, не дозволяли одному ходити. Але він не послухався і все-таки пішов. І знайшов він там ці чудернацькі червоні гриби, що росли з-під землі, як волосся. Макуля дуже здивувався, Зірвав почечок грибних кучерявих смужечок І приміряв таки їх собі на голову І враз, моє серденько, він став маленьким, як мураха Навіть квіти біля нього височили, як дерева велетні І тієї ж миті, моє любе маля Не встиг він і оком змигнути, як з густої трави Вилізла потворна чорна павучіха з яскравими червоними плямами на спині. Ця павучіха, на ім'я Чорна Удова, мала чотири пари очей. Однією парою очей вона дивилась удень, а трьома іншими уночі. Малюк злякався та від неї. А вона, як кинеться йому навздогін, Макуля біг що духу швидко-швидко перебираючи ніжками, раз-два, раз-два. Але у нього було лише дві ніжки, а у павчихи аж вісім. Тому вона перебирала ними так, раз-два, три, чотири, раз-два, три, чотири, і бігла швидше. Все це, моє серденько, могло б закінчитися для маляти дуже й дуже кепсько. Але чаклунські гриби, які макулє нап'яли в собі на голову, Зачепились за дряпучку віточку І раз, та й упали на землю А Макуля став знову таким, як був Тільки трішечки слухнянішим Павочиха так поспішала ухопити малючка Що й не помітила, як усіма своїми лапами Наступила на чарівний гриб Та й стала такою маленькою, як макове зернятко Макулє, як «Отопне їй на голову своїм черевиком!» Чувак і роздушив її Що й говорити Це був дуже казковий І дуже прадавній ліс Замщилими стовбурами велетенських дерев Плелись повзучі рослини Ліани Які нагадували зелених лінивих пітонів Вони чіплялись своєю верхівкою до молодих дерев І разом з ними підіймалися до сонця то був навдивови гарний ліс З пахучими травами і квітами на ім'я орхідеї Там навіть на верхівках велетенських дерев розпускались яскраві квіти А сам ліс був наповнений мільйонами птахів, звірів, комах, плазунів Там жили папуги ара і тукани, крилани і орли І довгохвості кецалі – це птахи Мавпи, лінивці, капібари, ягуари, мурахоїди, пуми, коричневі тапіри і навіть білки, які літають. Це тварини. Не кажучи вже про термітів, мурах, сарани, бджіл – це комахи. Крокодилів, черепах, варанів, ігуан – це рептилії. Змій, хадюк – це плазуни. І, звичайно ж, різнокольорових жаб. А це земноводні Жив там навіть собакоголовий удав Який теж був плазуном Повільний, поважний І зелений, зелений Настільки зелений, що його зовсім не можна було відрізнити від зеленого призеленого листя У день він майже завжди спав А уночі виходив на полювання цей страшний собакоголовий удав на сніданок полюбляв їсти мишей, а на вечерю пацюків. Він ковтав їх одним єдиним ковтком. Ковть і все. Скажу тобі по правді, моя люба маля, його дуже боялись і миші, і пацюки, і навіть птахи. Лише пташка на ім'я Тукан-Токо не боялась собакоголового удава. Бо вона мала величезний, міцний, яскраво-жовтий дзьоб, яким могла дуже боляче дзьобнути будь-кого. І пташку Токо всі називали дуже сміливою. Ось такі там були птахи, звірі, рептилії, комахи, плазуни і земноводні. Це насправді був чудернецький ліс. Мені хотілося б, аби ти обов'язково намалював цей дивовижний ліс». «Цей чарівний ліс, наповнений мільйоном дивних сторінь, уявляєш?» «Знаю, ти можеш уявити!» «Заплющ очі і спробуй!» «Послухай, як співають там птахи!» «Прислухайся!» «Це розмовляють звірі!» «Шурхотять, шурхотять мурахи!» «Літають мухи, бджоли!» І нечутно-нечутно, легкі, різнокольорові метелики, їх там цілий мільйон Ти можеш уявити це, я певна Але я не певна у тому, що ти знаєш, що таке мільйон І як це? Не забудь, моє серденько, слово мільйон, число мільйон Я даю тобі слово, обов'язково, чуєш? Я обов'язково розповім тобі про мільйон тільки ти маєш ще трішечки підрости І тоді ти зможеш уявити собі мільйон тахів Мільйон звірів Мільйон мурах Мільйон метеликів Мільйон цукерок Мільйон морозива, Мільйон іграшок А це дуже і дуже багато І врешті-решт Ти зможеш уявити собі мільйон мільйонів Та повернемось до макуля першого який був прапрадідом хлопчику на ім'я Макулє П'ятий І ми дізнаємось, чому ж він звався саме так І яким вітром його занесло у густий, вологий, екваторіальний ліс В якому росли і червоні дерева, і рожеві дерева, і чорні дерева Які лише потім стали називати «ебеновими» А сталось это.